آغاز تاستوه منشعب معنی سانگ سانگ منشعب معنی سانگ سانگ انشعب وی خوریدو کلمات چې دی په کلام د عربو کې دا پس فقسمه یا تاسو وایې چې او فال هغه چې پر کې گرددان کېږي او اسما هغه چې هغ کې تمکن د ع ځ وي اسما مو تمنا اولی موته سررففا داسو نو اسما مو تمنا او افلی مته سررففا دا په شپ یو سلاسی مجرات یو سلاسی مزید یو ربعی مجرد یو ربعی مزید او یو خماسی مجرد او یو خماسی مزید ٹیک شالکا دا چی دا ستا ستا یا بیا ام گو رہے خو بارحال سلاسی مجرد هغه سمپل ته وای چې درې حروف پکی وی اصلي او زیاتی پکې نه وي او سلاسی مزید به هغه ته وای چې درې حروف پکی اصلي وی ورسره زیاتی هم او بای مجرد هغه سلور حرفی کلمه را ته په سلور حروفه مشتملې غو زیاتی پکی نه او صلاع ربعی مزید اغیطا وی چه سلور حروب اصلی وی غوارسره زیادی حروب همی او خوماسی اغا کلمه دا چه پاکی پینزو حروب اصلی وی زیادی پاکی نئی خوماسی مزید اغا کلمه دا چې پینزو حروب پاکی اصلی وی غو دا غوارسره چه کم دیناسی زیادی می نو افعال متصر او اسمثما م تمک نه پهسووک اسمه شو شپ اسم دی که دا خبره یاده کهه افعال دا خو مجرد او خو مزید مضید افعال را سلاسی مجرد او سلاسی مزید روبا مجرد او روبع مزید را دیک شور نو اول خبر ادا یادہ کا چه ذرو بھائی مجرد دو, دو افعال متصرفہ او اسماء متمکنہ پش پاک اسما بما خبر ادا یادہ کا چھ دو مجموعہ تقسیم دیو افعال متصرفہ اغا خو ماصی مجرد او خماسی مزید نراسی دره ما خبره دا آیا با کچه سلاسی مجرد شپق بابو ندی سلاسی مجرد شپک بابو ندی آو دا سلاسی مزید دو قسمه دی سلاوره ما خبره دا آیا با سلاسی مزید ذ ذاك اسمادي يو اخذ ثلاثين مزيد دي تيغيطه ملحقات وهي يو اخذ تيغيط غير ملحقات غير ملحق يو اخذ ملحق تي يو اخذ غيره نو كم تي ملحق دي غير ملحق دي نو داغي دول اسباب ون دي سباب دي ولي دا بج لله نو کوي ته ضرورت است کوي مونږ ته خو ضرورت نی اوواده اوور لکه او کوډړه پخي او ضرورت نه نو دا دغه سلاسی م پېې چې دي دوول باابونه دي او ملحقات چې دي که نهناغ ګ دي خو د هغې یاد دوول ته ضرورت نه ځکه کیررو ل استعمال نه دي کتاب کیو کورریبهڅغه ډیر دي د روبعي مجرد دپاره یو باب دی او د روبعي مسیید دپاره درې باب دي نو تاسو اوونه خبره دا تافې متصرفا او اسمای متمکنا دا په شپخت قسمت بیا دغه خبرات افعال متصرفا خماسی او رباعی ناراضی د مزید خماسی ناراضی مزید او مجرد درې ما خبره دا اقصار دغه د سلاسی مجرد او بابونه شپک د سلاسی مزید غیر ملحق بابونه دولس د رباعی مجرد باب چې کمځ یو د روباې مزید باابونه درې ګدانونه نه دا بابونو نمونه یاد کوه دا دوی شپابونه شو دا دوی شباابونه دا نمونه دی کې پراتې دي دا یاد کو چې مثلا سلاسی مجرد شپق باب کم دي نه سره دی ضرربادې سمععادې کرومې پتحهې سلاسی مزید دو لس بابونه کم دی مثلا افال دے تفعیل دے تفاعل دے تفعول دے مفاعلہ دا استفال دے انفعال دے ال اخری دس یاد بشي دا دوش بابونه بس مالا دا دوش بابونه تے تاس وصولی دا کہ سبا چزے ملکہ سوک پوی ال اسو نہ ٹول داسے پورتش تے نہ فبے وے کله کله زه بیا نام هم رکرکم تاسو د نو چې دا تاسو ټولو ته تا دا تویش باابونه یادي دی ته زمونږ د سر پو اجررابه معلقق تیک ده که نه چې دا کم باب دی نو دی باب د پاره به بیا تاسو ته د پیجنګلو طریکې خلل غواړيڅقییاسی دي سغیرقییا و دا دوش بابونه چې داسه یاو دو دره سلور پینزاش پک شمیر خوب پیده نیکنه دو دا پاس شل تی دا تاستیاش الکلام راکی